Міхайль Енде. Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Робчук. Восьма година рівна. Мертвий парк, що оточував віллу Страхіття, був не надто великим. Хоча розташовувався він просто посеред міста, жоден із мешканців довколишніх районів ніколи тут не бував буцімто парк уточувала стіна у три метри заввишки. Насправді ж замість стін чарівники створюють невидимі перешкоди, скажімо, зі страху, суму чи збентеження. От і домовикос вибудував довкола свого маєтку такий невидимий паркан із жаху, змусивши повірити у привиди навіть скептиків, які ні в що й ніколи не вірять. Кожен, хто ненароком опинявся поблизу домовикосової вілли, знагло починав боятися примар і квапливо тікав немов огню схопивши. Єдине, що було справжнім біля маєтку, так це брама з ржавими залізними гратами, щоправда, через буйну рослинність, яка її оплітала, роздивитися за нею нічого не вдавалося. Брамою домовику скористувався лише тоді, коли виїздив на своєму магомобілі, а траплялося це доволі рідко. Важко повірити, що за сивою давниною мертвий парк був зовсім не мертвим. Там росли диво гарні високі дерева і пишні кущі. Проте Чаклун поступово перетворив їх на кістяки. Століттями він жорстоко експериментував із ними. Відбирав життєву силу, висмоктував поживні речовини, пиляв, різав, рубав, доки не замордував остаточно. Тепер усі рослини стояли голими, простягали до неба сухі криві гілочки, наче бранці, що кликали-кликали на допомогу, але так і не були почуті. Звісно, птахи сюди давно вже не залітали, навіть улітку. І от одного зимового вечора Напередодні Нового року у той лячний парк потрапили маленький товстенький котик і старий птах. Кіт шкотельгав сніговим килимом, час від часу провалюючись у замети, а ворон стрибав, поза як поричастий вітер заважав йому злетіти. Обидва мовчали, збираючись на силі, аби просуватися далі. Цяк так діставшись брами, вони прослизнули між вигадливими металевими гратами і так само легко подолали невидимий бар'єр жаху, адже той був розрахований виключно на людей. Хоча великі тварини також можуть боятися привидів. На котів та воронів це не діє. Ну, майже. «Скажи на мені, якобе, тихо запитав Маурісо. «Гадаєш, примари існують?» «Звісно». «А ти бачив, бодай, одну?» «Особисто я – ні. Але мої родичі у давнину завжди зліталися на шибениці, де висіли злодії. Навіть гніздилися на дахах замків із привидами. Наскільки мені відомо, нічого поганого ті духи нам не робили». Навпаки, наш рід підтримував із ними напрочуд дружні стосунки. «А ж, хоробро кивнув Мауріцю, – «мої пращури так само ставилися до привидів». Опинившись на вулиці за межами чаклу нового обійся, вони зупинились і роззирнулись. Вікна багатоповерхівок мерехтіли святковими вогниками, всі люди готувалися до святкування Нового року. Подеколи повз пролітала автівка або запізніли перехожі, мчав додому, низько насунувши капелюха. Ніхто в цілому місті гадки не мав, як лихо готується на вілі страхіття. Ніхто не помічав угодованого котика і поторсаного ворона, що збиралися йти світ за очі, шукати порятунку. Спершу вони поривалися звернутися до першого ліпшого перехожого, але так і не наважилися. По-перше, нормальна людина нічого не зрозуміла б із їхнього нявкання та каркання, бо навіть гірше, запхала б їх до клітки. А по-друге, вони знали, звертаючись до людини, не варто сподіватися на успіх, Доказів тому було достатньо. Люди завжди лишаються глухими до розпачливих волань природи, навіть коли розуміють, що вони самі є частиною тієї природи. Тож допомогти можуть не лише їй, а й собі. А скільки людей мордують тварин просто заради забавки? Ні, чекати від них порятунку не слід. А що слід робити, ані Якоб, ані Мауріціо не знали. Вони просто йшли собі йшли. поволеньки, бо вулицю хоч і розчистили від снігу, а Заметіль продовжувала скаженіти й кидатися навперейми. Утім, якщо не знаєш, куди йти, то й поспішати марно. Вони довгенько простували мовчки, та зрештою Маурійсою прошепотів. «Якоби, можливо, це останні години нашого життя, тому мені конче необхідно дещо тобі сказати. Я навіть уявити собі не міг, що потоваришую з птахом, тим паче з вороном. Але тепер я пишаюся, що маю такого розумного і досвідченого друга, як ти. Чесно». Я захоплююся тобою. Якоб зайшовся кашлем і хрипко відповів. Я теж не думав, що колись матиму за приятеля такого славетного митця, як ти. Це просто неймовірно. Я вилупився з яйця в перехнябленому воронячому гнізді, а мої батьки були звичайнісінькими поганцями. Ніхто не міг довго витримувати мене, навіть я сам. Тому мені не прищепили ані манер, ані красномовства, ані любові до освіти. Та й з музикою я не надто знайомий, жодної пристойної пісні не вивчив. У таких, як я, одна доля – вештатися світом і хапати все, що надибуєш. Тож я щиро захоплююся твоїми талантами і пишаюся дружбою з тобою. Ох, якобе, якобе, тужливо з'яснув котик, ледь стримуючи сльози. Я теж не є нащадком давнього лицарського роду, а родичі мої аж ніяк не з Неаполя. Зізнатися навіть не знаю, де це. І звуть мене не Маурі, сьогодні Мауром. Це ім'я я сам вигадав, а Моріц, Моріц проста. Ти і бодай знаєш, хто твої батьки, а я виріс у сирому льосі серед котів безхатьків. І матір'ю нам могла стати будь-яка кішка, що опинялася поруч. Інші кошенята завжди були сильнішими та спритнішими за мене, тож їжі їм доставалося більше. Тому я лишився таким собі маленьким ненажерою, якому до співака, як до неба рачки. На жаль, голосом Боженька мене обділив. Деякий час вони мовчали, а тоді Якоб замислено запитав. Нащо тоді було вигадувати? «Хто знає, Розумієш, то була мрія мого життя. Мені завжди страшенно кортіло стати відомим митцем вишуканим, елегантним, у лискучому білому кожушку і ще голосом, таким, якого люблять і яким милуються геть усі. Отакої, розгубився Якоб. Власне, то була лише мрія, і я усвідомлював, що вона нездійсненна. Тому й поводився так, бо цім то все насправді. Гадаєш, це дуже великий гріх. Звідки мені знати? Я геть не розуміюся на богослов'ї. Ти ж на мене не сердишся? Сержусь, ані трохи. Ну, ти справді дивакуватий, але я не проти. І він обійняв приятеля пошарпаним крилом. І якщо вже так подумати, ім'я Морець мені подобається значно дужче. Одначе співак із мене кепський. Хто знав? Філософський зауважив ворон. Я неодноразово спостерігав, як брехня стає правдою. Моріс не до Петра, про що йдеться, тому спантеличено глипнув на свого супутника. «Ти гадаєш, я можу стати справжнім співаком?» «Якщо ми залишимося живі», – буркнув Якоб. Котик розхвилювався. «А пам'ятаєш, я розповідав тобі, порвав усі стару мудру кішку, яка знала багато таємниць?» «Так от, вона теж мешкала в нашому льосі» перед тим, як полинути на небо до великого кота, сказала мені от що. Моріце, якщо ти дійсно хочеш стати великим митцем, то маєш знати, як світлі, так і темні боки життя. Адже тільки той, хто знає життя достеменно, здатен розтопити чиєсь серце. Так і сказала. Можеш пояснити, що вона мала на увазі? Ну, темні боки ти вже спізнав. Сухо зауважив ворон. Гадаєш, зрадів Моріце. А вже ж. Темнішої темряви, ніж зараз котиков не буває, тож попереду може бути лише світло. Вони замовкли і вперто попрямували далі, крізь сніг і вітер. Удалені, в самому кінці вулиці, замайоріла височезна аж до неба вежа собору. П'ять хвилин на дев'яту. Тим часом в лабораторії кипіло наче в окропі. Передусім домовикус і тирання розстелили на підлозі довгу смугу пергаменту і причавили її по кутках купами книжок, щоб вона знову не згорнулася. тому вони схилилися над текстом. І ще раз ретельно вивчивши інструкцію, перейшли до компонентів. Для звичайних людей, незнайомих із магією Ця справа виявилась би нездійсненною, адже запис було зроблено хитромудрим кодом, відомим як диявольський шифер. Проте чаклони швиденько розшифрували його і зрозуміли, що більшість компонентів їм добре відома. Власне, початок рецепта виглядав так. У пеклі ти знайдеш чотири ріки і в ту каламуть зазирнеш крізь віки, і візьмеш по 100 грам брудою трути, подужеш криги й вогню роздобути, а потім в мішалку усе поскладаєш і там компоненти ретельно з'єднаєш. У кожного більш-менш серйозного чарівника все це вдома водилося, тож і вдомовикуса, того добра було доволі. Отож, доки він діставав ці компоненти і обережно змішував їх у спеціальному пристрої, тирання прочитала наступний пункт. Відбери з монет усіх, здертих і з людей простих, 9 тисяч і одну переплав рідину, перелий у жбан вогнений, і додай кісіль пекельний. Як знайти гроші, відьма чудово знала. Тож невдовзі до мерехтливого сяйва вогняного жбана додався золотий блиск дукатів. Та щойно домовикус вилив туди свою суміш, сяйво поблякло і все почорніло. Деякий час у темній як ніч гущавині спалахували блискавки, проте й вони потім зникли. У наступному пункті було зазначено. Крокодилові сльози пролий, щоб додати в пекельний напій. По краплині збери триві дерця, співчуваючи жертві от серця. Далі вихлюпнуй їх в чорну масу. І смішай, не марнуючи часу. Це вже було складніше, бо чаклуни не здатні проливати сліз, навіть фальшивих. На щастя, чи то біду, домовикос пригадав, що у нього в льосі зберігається кілька пляшечок крокодилових сліз, зібраних особливо врожайного року. То був давній подарунок дуже важливого клієнта, керівника однієї держави. Отже, чаклуно взяв у ті пляшки, їх виявилося сім, перелив в вміст до жбана, старанно перемішав, і чорна суміш знову змінила колір, набувши червоного, наче кров забарвлення. Так вони і працювали душа в душу, окрилені злою волею, а посварилися лише раз, діставшись з пункту, де було написано. А тут добрячий поміскуй, кебети, прошу, не шкодуй, бо треба колір свій обрати і половину відірвати. Як відірвати половину кольору, обидва знали чудово. Розбіжність виникла щодо того, чий улюблений колір слід взяти. Тираня наполягала, що то має бути її колір, адже частина сувою із цим пунктом належала їй. Натомість домовикус вважав, що йдеться виключно про його улюблений колір, бо експеримент відбувався в його лабораторії. Вони могли би сперечатися аж до півночі, якби вчасно не зрозуміли, чи можна взяти пополовині свірчану жовтого і отруйно зеленого. Отже, питання було закрите. Втім, ви ж не очікуєте, що тут буде вкладено перелік усіх інгредієнтів, потрібних для диявольськи геніально-алкогольного пуншу бажань. По-перше, він занадто довгий, а як ви думали, якщо довжина пергаментного сувою складала щонайменше 5 метрів. А по-друге, ніколи не можна передбачити, до чиїх рук потрапить книжка. На світі повно людей на кшталт домовикуса й тиранії, і може комусь із них заманеться зварити цей диявольський напій. Саме тому більша частина процесу залишиться в таємниці. Чверть по восьмі. Наблизившись до кафедрального собору із височезною зубчастою вежею, Якоб та Моріць закинули голови і мовчки подивилися вгору. Там на вежі, мовив ворон, і зазвичкою видав чергу кахикання. Колись мешкала моя приятелька Сова, симпатична бабця. Звали її Черниця Бобу. Вона мала дивні уявлення про Бога та світ, тому на двір вилітала лише уночі. Проте розумна була страх. Якби вона досі була тут, ми могли би звернутися за порадою до неї. «А де ж вона?» – поцікавився котик. «Гадки немає. Лебонь подалася в далекі краї. Щастя й долі шукати. бо важке міське повітря, мовляв, душило її. Що поробиш? Вона завжди була вередухою. Може, її вже й на світі немає?» «Шкода», – звікнув Мориц, а за мить додав. «Гадаю, їй і дзвони заважали. Бебкають така ж вуха, закладає. Навряд. Ніколи не чув, щоби совам заважали дзвони. Ворон замовк, ніби обмірковуючи власні слова, а тоді повторив. «Дзвони! Зачекай, дзвони!» І раптом підстрибнув. Ось воно. «Осяяння!» «Що?» – перелякався Муріц. Одначе Якоб знову чомусь зіщулився і втягнув голову між крив. Нічого, я помилився. Дурниці, забудь. «Що саме? Кажи вже!» Осте, просто думка промайнула. «Яка?» «Просто я уявив, що було би...» якби новорічні дзвони вдарили раніше півночі. Можливо, тоді Пунш завчасно втратив би свою властивість виконувати бажання навпаки. Пригадуєш, ті злодюги самі казали, що із першим ударом дзвонів дія напої зміниться. Котик втупився у ворона і глибоко замислився. Однак уже за хвилину його очі спалахнули розумінь. «Якоби!» – шанобливо мовив він. «Якоби Кракель! Старий друже! Ти справжній геній! Ось він порятунок!» «Отепер у мене з'явилося натхнення!» «Чудово, малий! Але насправді нічого не вийде!» похмуро пробуркотів Якоб. «Чому?» Хто ж має вдарити в ті дзвони, Геш?» «Звісно, ти! Злетиш на дзвіницею і смикнеш за мотузки!» «Це дуже просто, як дитяча забавка!» «Дуже просто, дитяча забавка!» передражнив ворон. «Можливо, якщо діти велетенські!» «Чи доводилося тобі бачити церковні дзвони, люби мій друже?» «Ні! Отож, бо і воно. І штуки завбільшки з вантажівку. Тобі ж не здається, що ворон може зрушити з місця вантажівку? Невже там немає меншеньких, га? Таких, щоб ти з ними впорався. Слухай, морріце. Навіть найменший дзвін тут не легший за чарривату діжку повну вина. Тоді треба спробувати разом, Якобе. Якщо ми смикнемо за мотузки удвох, то, напевно, подужуємо, бодай, один дзвін. Ходімо, чого стоїш? І як ти збираєшся потрапити на гору, божевільний котисько? Потрібно просто видертися на вежу, де висять дзвони. Сповнений натхнення здійснити справді героїчний учинок, Мориц гайнув шукати двері до дзвіниці собору. Якоб знехотя полетів за ним, вивергаючи прокльони і намагаючись пояснити, що нині дзвонами керують не за допомогою мотузок та рук, а завдяки електродвигунам і кнопкам. О, ти чудово, оптимістично відповів Морець. Тоді нам лишається знайти кнопку. Та не так сталося, як гадалося. Єдині двері до вежі були замкнені і не відчинитися навіть тоді, коли котик повиснув на металевій клямці. «Я ж казав», – каркнув ворон, – «нічого не поробиш». «Ми ще подивимося», – рішуче заявив моряць і зиркнув на самісінький вершочок вежі. «Якщо не зсередини, спробуємо ззовні». «Що за ти вигадав?» – сполошився ворон. «Збираєшся дряпатися туди стіною?» Тебе вітром здмухне. А хіба ти можеш запропонувати щось краще? Я можу сказати лише одне це просто божевілля. Не сподівайся, що я братиму в ньому участь. Тоді я сам. Опів на дев'яту. Між тим вогнем на скляний жбан уже був повний повінця. П'ятська рідина, що складалася з найхімерніших компонентів, набула фіолетового кольору, втім потрібно було ще виконати дуже непросту наукову роботу, провести цілий ряд магічних процедур, які надали би зіллю справжньої темної сили. Звісно, найкраще на цьому знався в Ільзеву домовикус, а грошова відьма могла хіба що допомагати. Інструкція до цієї частини ритуалу містила забагато специфічних термінів, якими послуговувалися виключно лабораторні чарівники. Тож не дивно, що тиранія ані чогісінько не петрала. Візьміть один церкву-хвинозим і глибочезні труновози. Хай бреху драми парують і часточками там вирують. Крізь ектоплазму-бестіненька очистить хмизма-мир добренько. До антигазів все додайте, а там зі спіртом поєднайте. Знайдіть шматок з маршка людського із агітата молюндого. І в термостаті гратинуйте, Квасферну трубку пофарбуйте, завдайте потім не глюкозу, в криміналолу цілу дозу, шахраізованого вщент, склероз поліпшить на процент, в кислотах балонізувавши і все за кількістю зрівнявши, пляшки під підопалі згодяться вам у ритуалі, як спирт медичний нестійкий. Між тим пильнуйте московий повітродувний агрегат, де явол вніс його в контракт. Химерну штуку важко мити, а ще складніше відшніблити. Та, зрештою, вам буде зис галакто паралакто що містить солі піроманії у більшоменшості мамайній. Тощо-тощо. Усі домовикусові комп'ютери, з'єднані з центральною універсальною обчислювальною машиною, працювали на повний голос, якщо можна так сказати про електронні апарати. Вони цвірінкали, джищали, скриготіли та дзенькали, оброблюючи всю необхідну інформацію, випльовуючи формули та діаграми, за допомогою яких Чаклун виготовляв магічну рідину. Приміром, на одному з етапів йому довелося створити антигравітаційне поле, щоби в умовах повної невагомості видобити зілля з посудини. Коли рідина великою драглистою кулею зависла посеред кімнати, домовикус обстріляв її скупченням заряджених часточок покручів, які не проходили крізь холодний вогонь. Побічним ефектом цієї процедури стало те, що обидва чаклони також злетіли в повітря. А отже робота ускладнилася, бо домовикос ширяв під стелою лабораторії до гори Дригом, а тираня оберталася навколо власної вісі. Утім, щойно справа було зроблено, а генератор антигравітації вимкнено, рідина шобу вснула назад у жбан, і домовикус разом із тіткою гепнувся на підлогу до речі. Одначе, подібні неприємності є невід'ємною частиною всіх ризикованих експериментів, і зазвичай жоден чеклун не втрачає через них свого завзяття. Та невдовзі Трапилося дещо непередбачене і жахливе, навіть для бувалого домовикуса. Рідина у жбані раптом ожила, перетворившись на велетенську амебу, хоча амеби взагалі-то одноклітинні, тож побачити їх можна лише в мікроскоп. Виповзла назовні і розтеклася калюжею по всій лабораторії. Замитця потвора розщепилася навпіл, і одна її половина покотилася до відьми, а інша – до відьомського небожа. Збагнувши, що химерні істоти збираються проковтнути їх обох, Чаклуни сахнулися і ледь утрималися від того, щоб накивати п'ятами. Проте, опанувавши себе, вони все-таки допетрили, як загнати потвор до жбана. І ті хутенько зжерли одна одну, а магічна рідина знову набула безпечного вигляду. За деякий час чаклування добігло завершення. Тепер речовина у жбані стала блискучою і непрозорою, на ртуть. А отже, її можна було сповнити будь-якої магічної сили. Зокрема, властивості виконувати бажання.